Hét. Ha valaki a fejébe veszi, hogy megépít egy tökéletesen ártalmatlan külsejű embert, biztosan nem csinálhatott volna jobbat, mint a szervizkocsit vezető szemét. A közepesnél valamivel alacsonyabb volt, kisé túlsúlyos, munkásoverált viselt, bakancsot és egy meglehetősen piszkos céges logóval ellátott sapkát. Nem sokkal korábban étkezett, ezért határozottan szintetikus tonhal szagot árasztott magából. Az inge jobb oldalán sötét lőfoltot, kóla és tea cseppek alkották. Rágott valamit, ami épp úgy lehetett rágógumi mint katlevél. A mellette ülő férfi magasabb volt nála, de szintén testes. A jelek szerint se látott, se hallott, nem foglalkozott semmivel, csak azzal a mangával, amit fél méterre a szem elé vetített. Egyetlen pislogás elég volt ahhoz, hogy lapozzon a virtuális füzetben, a bal szeme unyorításával pedig a rajzolt figurák animálására adhatott parancsot. A furgon körül a kora esti sötétségben Tókió tornyai ragyogtak. Az épület monstrumok szembeszegültek az éjszakával, eltakarták a holdat, ellenálltak a potenciális földrengéseknek és elviselték a körülöttük nyüzsgő embereket, akik között alig akadt valaki, aki megengedhette magának, hogy ilyen helyen éljen, a tornyokban csak a valóban gazdagok lakhattak. Voltak olyan különleges munkát végző személyek is, akik a cégüktől engedét kaptak arra, hogy az irodájukban aludjanak, de ők sem költözhettek be azok közé a falak közé. Valamennyi torony üzletek, éttermek, játékszalonok, tetováló stúdiók, Kávézók, büfék és olyan levegőbárok sorakoztak, amelyekben az ember jó pénzért, az ízesített levegőtől kezdve a tiszta oxigénig bármit megkaphatott. A sofőr és utasa ügyet sem vetett ezekre a csábítóhelyekre. Automata vezérlésű járművük balra fordulva begurult egy privát szervissikátorba, majd lassított és megállt. Ahogy a szemközti falra telepített biztonsági szkennerek letapogatták a furgont, az őrházból egy fegyveres férfi lépett ki, és a sofőr oldalán haladva elindult a jármű felé. Udvarias formalitások közepette gyorsan átvizsgálta a furgon belsejét. A művelet csupán néhány percet vett igénybe. Ha a furgon gyanús lett volna, már a sikátorba sem jut be. Az ember által végrehajtott ellenőrzés csak amolyan kiegészítő művelet volt. A sofőr tett néhány panaszos megjegyzést amiatt, hogy éjszaka is dolgoznia kell. A társa fel sem pillantott a mangájáról. Az őr váltott még néhány szót a sofőrrel, majd megveregette a furgon nyitott ablakának szélét és hátra lépett. A jármű előtti torlasz úgy emelkedett fel, úgy tette szabaddá az utat, mint valami ultramodern kapurostély. Ahogy a furgon bejutott a többszintes garázsba, a sofőr átvette az irányítást a beépített mesterséges intelligenciától. A 101 emeletes épületet tartó hatalmas oszlopok egyike mellett állította meg a járművet. Több más oszlophoz hasonlóan ez is üreges volt, szervizlifteket építettek ki benne. Ezekhez a liftekhez elsődlegesen a komoly erőkkel őrzött főbejáraton, másodlagosan pedig egy lezárt külső szervizajtón keresztül lehetett eljutni. Az épület többi bejáratához hasonlóan ezt a fémajtót is napi 24 órán keresztül folyamatosan monitorozták. A sofőr és társa, aki ekkor már korán sem viselkedett olyan mereven, kiszállt a furgonból, mindketten munkához láttak. Először is felállítottak és aktiváltak egy-egy csúcs technológiával készült tükörmaszkot az oszlop szervizajtaja fölött elhelyezett két biztonsági érzékelő elé. Ezek a maszkok a garázs normál képét mutatták, valamint az áthaladó forgalmat, de az már nem látszott rajtuk, pontosan hol parkol a furgon. Miután elhelyezték és ellenőrizték a maszkokat, a sofőr és a társa az ajtóhoz lépett. Nem is próbálták áthidalni a biztonsági kódot, tisztában voltak vele, hogy minden ilyen kísérlet hatására megszólalna a riasztó az épület biztonsági állomásán. Egyszerűen eltávolították a zsanérokat a két ajtó egyik oldalán, mind a két szárnyat, amelyeket a árnyelvek fogtak össze, elhúzták a faltól, épp csak annyira, hogy a keletkező résen keresztül férjen egy személy. A tükörmaszkok fedezékében álló furgon belsejéből egy álcázott alvászkiáron keresztül három alak mászott elő. A sofőrrel társával ellentétben ők nem egyszerű overált viseltek. Tetőtől talpig fényelnyelő fekete ruházat fette a testüket. Olyan különleges eszközökkel rendelkeztek, amelyeknek semmi közük sem volt a villanyszerelési munkákhoz. Egyikük belépett a résen, kisvártatva két társa is követte. A sofőr és társa visszahúzta a dupla ajtót a helyére, eltávolították a tükörmaszkokat, azután nekiláttak, hogy kicseréljék az egyik közeli falon található, egyébként tökéletesen működő csatlakozó ajzatokat. Az oszlop belsejébe behatoló három feketébe öltözött alak a liftatna peremén állt. Szétnyitották a magukkal hozott legnagyobb eszközöket. Ketten a tátongu nafülé pozícionálták a hordozható grafénliftet, a harmadik rácsatlakoztatott a főliftkábelek egyikére egy külön energiaforrással rendelkező húrkot. A lift fülkéje az akna aljában állt, és az előzetes kutatások szerint reggelig, a másnapi belső csúszforgalom kezdetéig ott is kellett maradnia. Egy kicsi, de nagy teljesítményű elektromos motor csatlakoztattak a kábelhurokhoz. A szerkezet mormogva működni kezdett az egyik hívatlan látogató keze alatt. A következő pillanatban mindhárom behatoló emelkedni kezdett az akna felső vége felé. Mivel semmit sem aktiváltak, ami összeköttetésben volt a fülkével, egy külső szemlélő számára úgy tűnhetett, a lift éppen nem működő képes. A kis, szétnyitható liftplató emelkedése nem volt valami gyors, de három utasát nem zavarta a viszonylagosan lassú haladás. Emelkedés közben sem tétlenkedtek, a lehetőséget kihasználva előkészítették a fegyvereiket. A jutani komplexum legmagasabb tornyán kívül, ameddig a szem ellátott, nagy tókió fényei ragyogták be az éjszakai égboltot. Északkeleten keleten szivárvány színű fények örvénylése mutatta, hol helyezkedik el Asakusa, a Viga negyed. Az építők annak idején gondosan kiszámították a torony magasságát. Éppen egy szintelés 7 méterrel volt magasabb, mint a londoni dokkoknál álló Weeland torony. Ha Peter Willend még élt volna, és a Willend Industries veszi át a Jutanit, biztosan ráhúzat páremeletet a Nagy Londoni székház tetejére már csak a presztízs megőrzése érdekében is. Bizonyos kérdésekben még a legnagyobb iparmágnások is szánalmasnak és kicsinyesnek bizonyulnak. A sors azonban úgy hozta, hogy a Jutani Corporation lett a párharc győztese. A Sumida folyó melletti telken álló komplexum valójában tekintét parancsoló létesítmény volt, és nem csak az egyes épületei magassága miatt. Nagy Tókióban már olyan nagy értéket jelentettek a telkek, hogy a terület nagysága, amelyen egy-egy ingatlan állt, sokkal többet elárult a tulajdonosa anyagi helyzetéről, mint az, hogy milyen magasságban nyújtózott az adott épület. A központi torony három legfelső szintjét klímakontrolláló és kommunikációs berendezések foglalták el. A legfontosabb irodákat a 97. emeleten alakították ki. Ezen a szinten volt a tanács terem is, egyik üvegfalán keresztül a városra, a másikon egy széles folyosóra lehetett kilátni, amelyben éppen a V-Land-Jutani legmagasabb szintű vezetői tartottak, különleges vészhelyzeti megbeszélést. A késé időpontnak köszönhetően a vezetőkön, néhány takarító automatán és unatkozó testőrön kívül más nem tartózkodott az emeleten, ezért nem is bajlódtak azzal, hogy opálossá változtassák a belső folyosó felőli üvegfalat. A tanácskozást váratlanul hívták össze. Ennek ellenére a nyolc, Suhirogari mindegyike jelen volt. Ott ültek megszokott helyükön a csodálatos fényű, hinoki ciprusból készített hosszú asztal mellett. Az asztalon álló kancsókban szibériai gletservizet szolgáltak fel. A poharak mellé kis palackokban Yamazuki 24 márkájú viszkit készítettek be. A vélent három képviselője egymás mellett, az asztal egyik oldalán, a jutani vezetői velük szemközt foglaltak helyet. Az asztal főn az egyesített cég elnöke és vezérigazgatója Hideo jutani ült. Jutani arcán látszott, nem éppen boldog. A megbeszélést azzal nyitotta meg, hogy éles pillantást vetett a cégcsoport brit részét képviselő két férfira és egy nőre. Rájuk a kései órára és az általános felfordulásra való tekintettel úgy döntött, nem bajlódik a tolmácsokkal, angolul kezdett beszélni. A kiejtése tökéletes volt, még az ítonban e végzettek is megirigyelhették volna. Elegendő időt kaptak arra, hogy feldolgozzák a kovenanthoz kiküldött képviselőink által összeállított jelentést. Idefelé jövett valamennyien értesültek a londoni incidensről. Egyértelmű. Vannak bizonyos rések a biztonsági rendszerünkön. Magyarázatot várok. Azonnal. Az asztal mellett ülők mindegyike hatalmas honoráriumot és elképesztő kedvezményeket kapott, magárepülőgéppel rendelkezett, Valóságos alkalmazott hadsereget irányított, de abban a pillanatban mind a heten olyan arcot vágtak, mintha kisiskolások lennének, akiket felelősségre vonnak azért, mert nem készítették el a leckéjüket. Nos, kérdezte Jutani. Valaki? A cég elnökének lánya törte meg a csendet. A harmincas éveiben járó Jenny Jutani örökölte apja eltökéltségét, intelligenciáját és egyesek szerint a temperamentumát is. Ez a gyönyörű fiatal nő olyan helyzetekben is lépni, cselekedni mert, amikor a vezetőség többi tagja inkább eltűnt volna az elnök szeme elől. Engem a történtek bonyolultsága és körmönfontsága zavar, mondta. Miután Jenny megtörte a csendet, az egyik brit vezető úgy érezte, kommentálnia kell a kijelentést. Ő is nő volt, bár jóval idősebb, mint Jutani lánya, de ugyanolyan jogkörrel rendelkezett az igazgató tanácson belül, mint a társai. Változtak az idők, megváltoztak a szokások, még Japánban is. Mi nevezhető körmönfontnak egy gyilkossági kísérletben? kérdezte. A társaira nézett. Teljesen világos, mi történt Londonban. Meg akarták ölni a hajóra, a telepesek mellé kirendelt biztonsági szolgálat vezetőjét. Ennyiről volt szó, nem többről. Ha csak végezni akartak volna vele, akkor miért csalták ki az interjúszobából? szobából? kérdezte az egyik japán vezető. Miért nem ölték meg ott? A gyilkos nyugodtan távozhatott volna. Miért von bele egy másik személyt is a cselekménybe, és miért éppen az épület központi szintjén, több száz tanú és fegyveres biztonsági őr jelenlétében? A főbejárat közelében próbáltak végezni a célszeméllyel. Takesi volt a legalacsonyabb személy a teremben, csak úgy érte fel az asztalt, hogy külön párnát rakatott a székére. Apró volt ugyan, de azt beszélték róla, hogy a testömege, legalább felét az agya alkotja. A jobbján ülő kimondottan elegánsan öltözött férfi bólintott. Igen, nyilvánvaló, hogy az őrmester elleni gyilkossági kísérlet, egy B-terv részét képezte. – Valóban? – kérdezte a Londonból érkezett nő. – És akkor vajon mi volt az A-terv? A japán készen állt a válaszszal. Az, hogy feljuttassák azt a bizonyos hajú nőt a covenantra, hogy bekerüljön a biztonsági csoportba. Kis hatás szünetet tartott. – Nyilván azért akart felkerülni a fedélzetre, hogy még nagyobb károkat okozzon. Jenny utáni egyetértően bólintott. Bár Japán egyik legcsodálatosabb ékszer kollekciójának örököse volt, csupán egy végtelenül egyszerű, bár bizonyára nagyon drága fülbevalót viselt. A hivalkodást egyébként sem nézték jó szemmel az igazgató tanácsülésein, egy ilyen vészhelyzet miatt összehívott tanácskozáson pedig egyenesen ízléstelen lett volna komoly ékszereket hordani. Először ott volt az, az incidens a hajó fedélzetén. Mondta. Mit is akart a merénylő? Elmondta. Megakadályozni a kovenant indulását. Ezután sor került a londoni eseményekre. Ott mi volt a cél? A japán vezető felé biccentett, aki előállt az ötlettel. Az, hogy feljuttassanak valakit a hajóra. Miért? Mert a merénylő korábban kudarcot vallott. Hát ez a. A multifunkcionális eszköze kijelzőjére nézett. Ha ez a merjem tedik feljut a fedélzetre, nos, felmerül a kérdés, vajon mit tett volna? Kis szünetet tartott, hogy nagyobb hatást érjenek el a szavai. Majd nem biztos, hogy halott elődje nyomdokaiban kívánt haladni. Más szóval, szabotást kívánt elkövetni, hogy megakadályozza a kovenant indulását. Az egyik brit lelkesen bólogatott. Igen, így összeáll a kép. Végignézett az asztal körülülőkön. Valaki, vagy ami még valószínűbb, valamilyen szervezet. Nos, nem akarja, hogy a Covenant küldetése sikeres legyen. Nem akarja, hogy megalapítsuk a kolóniánkat az orige hatoson. Bárki legyen az illető, vagy bármi legyen a szervezet, az biztos, hogy az emberei képesek a végsőkig elmenni még a saját életüktől is megválnak a cél elérése érdekében. Elbizonytalanodott. De vajon ki, vagy mi állhat a háttérben, és miért akarja azt, amit akar? Az egyik jutani vezető a szájához emelte a méregdrága viszkivel félig megtöltött poharat, ivott egy kortyot. Amikor visszatette a poharát, ügyelt rá, hogy ne hagyjon nyomot az asztalon, azután kimondott, vagyis inkább kiköpött egy szót. Udvariasan, de elég nyomatékosan ahhoz, hogy nyilvánvalóvá tegye, mit érez. Jutó. A cégek közül, amelyek Peter Willand eltűnését követően át akarták venni a Willand Corporation irányítását, egy sem okozott annyi bosszúságot és problémát, mint ez a kínai óriás tröszt. A tárgyalási folyamatok során elképesztően nagy pénzösszegek vándoroltak egyik zsebből a másikba, sokszor meghökkentő ígéretek hangzottak el. Karrierek forogtak kockán, voltak, akik felemelkedtek, és voltak, akik kompromittálódtak. Képletesen szólva, rengeteg vér és hulla maradt a v Corporationért ért vívott csata után a harcmezőn. A küzdelmet végül hide jutani és cége nyerte meg. Átvette a vélendet, lezárta az ügyet. Korábbi vetélytársai természetesen nem üdvözölték a sikerét, de kelletlenül elfogadták a győzelmét. Kivéve azokat a férfiakat és nőket, akik a Joto út irányították. Ők továbbra is próbálkoztak, továbbra is kísérletezgettek, kicsik bevonták az egyesülés törvényszerűségét, megpróbáltak hatást gyakorolni a cég egyes vezetőire, Kompromittáltak, akit lehetett, és folyamatosan dolgoztak azért, hogy alássák a műveletet. Pozíciójuk közismert volt, ahogy az is, hogy egyszerűen képtelenek beletörődni a veszteségbe. Érthető, hiszen a tét óriási volt. Peter Weiland tudományos öröksége, a vagyona, a gyárak, a pótolhatatlan emberi erőforrások, az űr gyarmatosítása feletti kontroll, a David szabadalom. Mindez a vélen élet, lett, de a Jotou kartel még mindig meg akarta szerezni. Ahogy a cég történelme mutatta, amikor valóban komoly volt a tét, a kínai óriás semmitől sem riadt vissza, bármire hajlandó volt célja jelérése érdekében. A Jotou természetesen logikus magyarázat, mondta a harmadik brit, de vajon tényleg elmennének addig, hogy elrendelnek egy szabotást, egy gyilkosságot? Mr. Davis, attól tartok ön naív? mondta hideó jutani. A megjegyzési élét az sem tompította, hogy halka hangzott el. Davis, mintha összezsugorodott volna a székében. A cég elnöke végignézett a többieken. A magam részéről úgy gondolom, a jutó vezetői mindenre, bármire képesek. Tudom, hogy ilyenek, mert már nagyon régóta kénytelen vagyok bajlódni velük. Viszont jelen pillanatban nincs bizonyítékunk arra, hogy valóban ők a felelősek a történtekért. Korai lenne, ha közvetlen vádakat hoznánk fel velük szemben. Rágalmazásnak minősítenék, ha ezt tennénk. Mielőtt nyíltan fellépünk ellenük, további adatokra, tényekre van szükségünk. Az egyik emberük vallomása jó első lépés lehetne, mondta az egyik japán. Valóban. Jutani mindkét kezét az asztalra tette, összefűzte az ujjait. Sajnos nem igazán állnak rendelkezésünkre olyanok, akiket felelősségre vonhatnánk. Az akciók elkövetői közül két személy meghalt, a harmadik pedig sikeresen eltűnt London utcáin. Nincsenek tanúink és nincs bizonyítékunk arra, hogy a jató bármiért is felelős lehet. Hátradőlt a székén, mélyen beszívta a levegőt. Csak feltételezéseink vannak. Meg persze a gyanú. A viszki tiszogató japán férfi kiürítette a poharát, és a következő kis üvegért nyúlt. Ahogy hideó jutani feléje fordult, a férfi mozdulatlanná dermett, kinyújtott keze szinte belefagyott a levegőbe. Az elnök bosszusan legyintett. Rajta, csak szolgálja ki magát, síró. Talán a viszki ad majd egy-két ötletet. Úgy tűnik, józanul semmire sem megyünk. Azzal, amit mondott, az ivásra adott engedélyt nem a lerészegedésre. Ahogy a többiek, síró is értett a szóból. Másik két ember is viszkit töltött a poharába, de a többiek inkább csak vizet ittak. A hosszúra nyúló csendet végül a brit nő törte meg. Ha feltételezzük, hogy a jutó áll a háttérben, mi hasznuk lehet abból, hogy meghiúsítják a kovenant indulását? Azt hiszem a válasz nyilvánvaló mondta Jenny Jutani. Minél későbbre tudják halasztani a kovenant indulását, akár azzal, hogy a hajóban tesznek kárt, akár azzal, hogy a kijelölt személyzetnek ártanak, akár pedig azzal, hogy a start elhalasztására kényszerítenek minket, nos, minél későbbre halasztódik a dolog, annál inkább megkérdőjeleződik a v Utani kompetenciája. Nagyon sok élet forog kockán, Ráadásul az egyik tét az űrgyarmatosításának jövője. Egyre több kérdés fog elhangzani, a közvélemény pedig ellenünk fordulhat. Végül talán az egyesülés legitimációját is megkérdőjelezik. Körbenézett. Nagyon jó lenne, ha az ügyel csak a cégen belül foglalkoznánk, folytatta. Ám nem ez a helyzet. A média biztosan le fog csapni a témára, mivel az emberi fajsorsáról, és ártatlanok életéről van szó. Elvek és feltételezések ellen nagyon nehéz harcolni, és miközben mi mégis azzal foglalkozunk, a jutóú, amely különböző kormányoktól is segítséget kaphat, keményen dolgozik majd a háttérben azért, hogy meggyengítse a pozíciónkat, alássa az egyesülést. Ha a cég széthasad, ha az egyesülés meg nem történté válik, a jutóú azonnal előre lép majd, és összeszedegeti a használható darabkákat. A Vélendés Jutani Szövetségét semmi sem törheti meg, jelentette ki Davis izgatott hangon. Se cégek, se emberek, de még kormányok sem, semmi és senki. Beszéd közben egyre inkább felemelte a hangját. Hideó Jutani összehúzott szemmel nézett rá. Mr. Davis, Valamennyien hiszünk és bízunk az egyesülésünk életképességében és a cégünk jövőjében. A lelkesedése dicsérendő, de jelen pillanatban ezen a helyen nincs rá szükség. Nekem most válaszokra van szükségem, nem ilyen elvi jellegű támogatásra. A mosolya bátorító, de hűvös volt. Fáradtnak tűnik. Talán mossa meg az arcát egy kis friss vízzel. Attól majd felélénkül és meg is nyugszik. Davis elsápadt. Amit jutani mondott, az felért egy elbocsátással. Felállt a helyéről, megkerülte az asztalt, az ajtó irányába indult. A falhoz hasonlóan átlátszó ajtó kinyílt a közelettére. Senki sem nézett utána, ahogy távozott. Az ajtó becsukódott mögötte. A megbeszélés folytatódott, de már nélküle. Kiúzta magát, elindult a valamivel távolabb lévő mosdó irányába. Menet közben véletlenül átnézett azon az átlátszó falon, amely a tágas fogadó részt választotta el a szinten található irodáktól. Ezen az éjjeli órán természetesen már nem voltak bent a titkárnők, a recepciósok, a teremben csupán a tárgyalóban ülő személyekkel, közöttük a főnökkel és a lányával együtt érkezett testőrök várakoztak. Davis megállt. Valamit nem értett. A testőrök. Valójában nem várakoztak. Nem tétlenkedtek, sőt, nagyon is elfoglaltak voltak. A négy testőr három feketébe öltözött alakkal vívott közelharcot. Davis előtt minden úgy játszódott le, hogy olyan érzése támadt, lassított felvételt néz. A feketébe öltözött talakok lefegyverezték a testőröket, pengéket használtak. Vérfröccsent az üvegfal túlsó oldalára. Mindenki túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy a döbbenten figyelő férfi irányába nézzen. Davis megfordult és futásnak erett. Megpróbálta elővenni a kommunikációs egységét, a földszinti biztonsági szolgálatot akarta riasztani. Mintha órák teltek volna el, mire választ kapott a hívására. Belesziszegte az egységbe a riasztást, nem mert hangosan beszélni, majd végül berobbant a tárgyalóterembe, és ügyet sem vetve a többiek meglepett tekintetére, meg a hideó jutani arcán megjelenő csendes dühre, felkiáltott. Megtámadtak minket! Az embereink harcolnak a nem tudom kikkel. Az egyik férfi gyorsan felállt az asztal mellől. Ez, ez lehetetlen. Senki sem juthat fel erre a szintre a biztonságiak tudta nélkül. Davis felé fordult. Mondja ezt a behatolóknak, akiknek a kezében véres kardok vannak. Menjen, mondja meg nekik, hogy elméletileg nem is lehetnének itt. Ismét jutanira nézett. Már értesítettem a biztonságiakat. Valószínűleg elindultak. Addig azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk, milyen menekülési útvonalat használhatnánk. Fel kellene jutnunk a tetőre. Jutani megőrizte a nyugalmát, bár az arca ennek ellenkezőjéről tanúskodott. Ha a behatolók már a külső teremben vannak, akkor elzárták előlünk a liftekhez vezető utat. Végignézett a tanács tagjain. Itt kell maradnunk, itt kell várnunk, csak annyit tehetünk, hogy reménykedünk, az embereink megküzdenek a problémával. És ha nem? kérdezte a Vélent kontingens egyik tagja. Egyszerre csak egy krízissel foglalkozunk, Mr. Beckman. Jutani a viszki üvege felé nyújtotta a kezét. Addig javaslom, kövessük Arioki szampéldáját, és erősítsük meg magunkat, amennyire csak lehet. Félig töltötte a poharát, amit az angolok felé emelt. Igazán nagyra értékelem Mr. Davis, hogy ilyen gyorsan reagált, és sikerült riasztani a biztonságiakat. Kis szerencsével az embereink az előtérben tartják a behatolókat a biztonságiak megérkezéséig. Bátorítóan a többiekre mosolygott. Nem fog sokáig tartani a dolog.